Ei tăceau. Atunci, Isus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe le-a zis: Cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate în afară în ziua sabatului? Și n-au putut să răspundă nimic la aceste vorbe. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din le-a spus o pildă.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 Căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel dintâi a zis, Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă iert." Un altul a zis, Am cumpărat cinci părec de voi și mă duc să încerc. Iartă-mă, te rog." Un altul a zis, Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni."